Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ другий Зникла либідь Спекотний серпень 2021 рік Галю розбудив жіночий голос, мелодійно оголосивши Наступна станція – Либіцька. Дівчина розплющила очі і зі здивуванням зрозуміла, що сидить у вагоні метро поряд із хлопцем, який геть поринув у нетрі Фейсбуку. Він так заглибився у свій телефон, що й не помітив, як Галя матеріалізувалася із повітря. Вона вже почала звикати до такого різкого переміщення свого земного тіла – у просторі та часі. Тому швидко оговталась і з цікавістю розглядала світлини, що з'являлися на екрані телефону хлопця, спостерігаючи, як він ставить вподобайки. Зупинившись на черговому дописі, хлопець поринув у читання. Галина, наче ненароком, посунулася ближче до юнака, щоб мати змогу прочитати допис, який, вочевидь, його захопив. Якась користувачка всесвітньо відомої соціальної мережі Ірина розповідала в себе на сторінці таку історію. Незмінно білява, блакитно ока, гламурна ведуча телеканалу 1+, +1 з турбованим голосом повідомляє тривожну новину про те, що зі скульптури Кию, Щеку та Хориву щезла їхня сестра Либідь. Жодних ознак вандалізму не виявлено. Залізна постать Либеді наче безслідно випарувалася за ніч із відомого постаменту. Безрезультатне розслідування таємничого зникнення сестри Либеді триває вже понад рік. Серед занепокоєних містян росте паніка. Бо з часу зникнення скульптури в багатьох містах країни кояться дуже дивні речі. Не перемикайте канали, бо на вас чекають приємні новини про приріст популяції пандочок. Солодким голосом продовжує ідеально доглянута медійна білявка. Розповідала вигадану історію користувачка Ірина. Тим часом юна киянка Галина щодня розплющує очі у іншому місті. Деколи вона залишається там довше, ніж на одну ніч – якщо місто привітне та подобається їй. Дівчина вештається темними вулицями, п'є пиво з поодинокими безхатьками у темних закапелках парків міста, танцює до світання у нічних клубах, ночує у міських музеях або вдягнена у білу довгу сорочку, гуляє дахами старих будівель у місячному сяйві, наче привид. Місцеві коти шанобливо ділять з галею свою територію – щоразу голосно муркочучи при її появі. Дівчина не любить пернатих та вологу погоду. Перші страшенно пихаті, бо вміють літати та ще й поливають усіх з лайном, А від дощів та туманів страшенно крутить суглоби. Галя не виглядає, як фреймутівська панянка чи омріяна ніжна українська берегиня тисячоліття чи стильна жінка вамп. Її дратує звертання – Баришня. Від такого у Галі судомить щелепу. У неї шкідлива вдача та повно шкідливих звичок. Вона терпіти не може, щоб у неї було все, як у людей. Зграбна дівчина невеличкого зросту, голова поголена, а на тілі багато тату із таємничими символами. Вона гризе нігті, коли їй страшно. Вона шульга. До церкви ходить тільки вночі. Любить лазити дахами монастирів та кидати кольорові дилдо у кельї старих монахинь. Також дівчина інколи краде історичні артефакти з музеїв та древніх склепів і безвідповідально губить їх у найнесподіваніших місцях. За цю недбалість дівчину страшенно не люблять бюрократичні янголи-охоронці. Галя також зовсім байдужа до борщу, бо їй більше смакують фучки та гуцульський салат із маринованих грибів мовлєніків, якщо в неї є апетит. Коли дівчині стає нестерпно-нудно, вона тусить при нагоді із місцевими фемен та перекодовує вуличних музикантів, офіціантів та касирів, відправляючи їх в український філологічний ментальний простір назавжди. Із перекодуванням є невеличкі проблеми. Останній раз піддослідний почав голосно гелготати, як гузка. Вона нічого не могла з тим вдіяти. То так і залишила. Буває таке із суперсилою. Також вона бісексуалка, а може і трансгендер. Намагаючись дочитати увесь текст, який її розсмішив, дівчина ненароком штовхнула хлопця ліктем. Той ще раніше помітив, що вона вже мало в'язи собі не скрутила, зазираючи до його телефону. «Подобається заглядати у чужі телефони?» – роздратовано спитав юнак. «Еге ж!» – відповіла Галя. «Я асексуалка, а не трансгендер», – додала вона. з фемен то було випадково. І я їм гриби-мовляніки та знаю речі». Вона весело підморгнула отетерілому хлопцю. Різко підхопившись, дівчина зникла у юрбі пасажирів, які покинули вагон на станції метро Либіцька. We just straight